Заголовок містить адресу і назву організації чи ім'я відправника. Це може бути виготовлений друкарським способом бланк. Якщо лист надсилаєте за кордон, адресу і назву організації треба продублювати англійською. Під назвою організації іноді вказують вид її діяльності. У заголовку мають бути зазначені також номер телефону, факс, телекс-установи. Дату відправлення, не написання листа, ставлять у правому куті під заголовком. Коли надсилаєте листа за кордон, то назву місяця слід зазначити літерами. До того ж, листи в США датують починаючи з місяця. Далі йде число. Приміром, у Європі – 7th July, у США – July 7. Прізвище і адресу особи або назву організації одержувача листа пишуть на початку зліва, перед текстом, трохи нижче від рядка з датою. Назву установи дають у називному відмінку, якщо адресат – службова особа, то його прізвище ставлять у давальному відмінку. Наприклад, Федерація космонавтики України, 252-175, Київ, вулиця Тростенецька, 12. Директорові Департаменту безпеки Міністерства закордонних справ Даунінг-стріт, Південний-Схід. В адресаті її даті крапки не ставлять. Якщо ви знаєте посаду чи титул адресата, доречно вказати їх. Після зазначення адресата може бути коротко викладений зміст листа. Приміром, на ваш лист від 7061994 Вступне звертання є загально прийнятою формою вічливості, щось на зразок привітання. Його пишуть зліва, під адресою, обов'язково в окремому рядку. Вживають такі форми звертання до службової особи. Пане, шановний пане, вельми шановний добродію. Після звертання ставлять кому, а лист починають з малої літери. Коли звертання до службової особи завершують знаком оклику, щоб наголосити на його значущості, то перше слово пишуть з великої літери або з абзаца. У деяких країнах, наприклад, у США, після звертання ставлять двокрапку. Основний текст листа – містить інформацію, яку відправник прагне повідомити адресатові. Ще раз наголосимо на формальному моменті: необхідно писати з великої літери імена, адреси, звертання, назви організацій, об'єктів. Особливо це стосується листування із зарубіжними партнерами. Неабияке значення має коректність не тільки змісту, а й формальних елементів листа. Приміром, якщо в діловому листі закордонному адресатові ви не використаєте загально прийнятого прикінцевого формулювання, то тим самим можете змінити весь його зміст – тон. Отже, своєрідним до побачення ділового листа є його прикінцева формула ввічливості, яка має відповідати звертанню. Звичайно, пишуть з повагою щиро ваш ваші, підпис або його Факсиміле має супроводитися прізвищем автора і зазначенням його посади і звання видрукуваними на машинці під його підписом від руки. У листі до зарубіжного адресата підпис, прізвище і посада розміщуються один під одним, тобто зверху вниз, а не окремим рядком. Якщо до листа мають бути додатки, то про характер і розмір їх повідомляють унизу листа зліва.